سورت اوت کې بیان د سلوړو مسلو یو مسلا چې عبادت د یو الله کوي د یو مسلا انبیاء له صلوات و سلام واقعا ذکر کړه د یو مسلا چې عالم الغیب زیمه 파غید <تصفح> ابراهیم علیه السلام او دلوت علیه السلام واقعا ذکر کړي او په ترغیب ته تبلیغ او په تسلې واقعیات حضرت موسی علیه السلام بیانې پاوله مسळा لمبے واقعیات نوح علیه السلام بیانې پنځويشتم آیات دې د دولسه مې پاره سوره یود تاکي له ګل مانو علیه السلام په قوم ته پدې چې به شګز تاسو پاره یې دونکو مخکاره پدې مې له ګل او الله تعبودو الا الله چې بندگی باندې کوي چې عبادت الله نه ار سنانو حمل الله تعبود چبندگی باندې کو دي چابېد الله نام بشک از ستا يريګم پتا سو دا ز عبدالرز تر نا کي نوې کسانو چ کفر کړو دو قوم دا نا نوې مونږ تعاله مگر بنداز مونږ اونته کي ته زموږون دي بندي او مونږ اونو انو من تارا تابدار ستا مگرا کسان چاغا زل <سؤال> دی په منګه کې ارازلو نا کمزوری دی پر منگا که لانده نا سبو دی ستا ملگری خواه بیکار خلق دی اوسمو ستا ملگری سوگ دی مالا لانده و شلو کمزوری غریبانان دی آرمار بعدی ایر رائی اسر سری رائیو آلا دی ہمیشه دا پروسو ملگری تاکی کمزور خلقی ارازلونا بادیع رايي ولې بي فکروالدي ا سرسری فکر ام کار نه کوي عني موږ تاسو را په خپل ځان څو غرواله په ګومان کوو په تاسو دروځو نو دا وي بادیع رايي ارازلونا او قران وي اولائکه هداهم الله واولائکه هم الباب دا دي اکل من دا هدايت افتاب په دنبانه چپوش مالا کستا خبر سوي وي نو مڠ مو تبروا منلوا چمڠو نمنلا نو واه استا خبر سيندا نو وي نو حلي سلامي زم ما قومه پوء كريما كيم ز په دليل باندې تر ب د خپل رب نعلا بينتين على ديننا لا يقينن اور ا كريمات ميرباني طرف خپل رحمت بيغمبري او ګر پټ كريشو دا دليل پتاسو پتاسو دا دليل پټ شوه تاسو خصما پتا نيشتہ جدا پیغمبر دې مطلب الله پیغمبري راکړي رحمت مي راکړي پتا سوغه پر شوي دي پتا سو اميت اشتبا او کړي جو پتا سو باندې دغه دلیل ايا بظور و له کوم انلزمكموا ايا بظور و له کوم پتا کلمي پاک بیان وانتم لا کارون او تاسو سو بیا غل رب دغون وزور یادر بعد نشمن له روړه چې تاسو نه مانی نو زتاسه نشم مجبور او کولای چې په ورور یود باندې عمرانه اې زم ما قومان والم ساسو نه پدی مال اوسو نه مال خوم په نه والم چې مال ضرورت دې اجر زم ما مگر فال لا او نیمه ز شړونکو مؤمنو الله را ور د خپل مجلس نو باسم سمزورې دي دی شک ده مخامق کی دنګي د خپل افسره لیکن زمینم تاسو یو قوم نا پوهه نا خزا دا سوکې نوغه جاهله ها یځما کومه سوګو امدازو کې زماده الله عزام نه غزوه شلم دی لرم افلا تذکرون تاسو ورن سحاتو پنه قبل وي او نویم تاسو ته ما سره خزانه د الله دی او نوې ګم په غیب او نویم چې ما او نویم د دا کسانو چې سپک لګي تاسو ستر کو کې ستاسو ستر کو خو زماده عمل کې سپک لګي چې دا کمزوري دي د د شليان دي ګټيان دي چې چاريوار بنی کې تا الله خیر تاسو خوای چې دی با الله محرومه کې دا جنہ نا الله خپي فاش دې پلوونکي دې اخلاص او کما دې او شلند خپل مجلس را د غربت په وجا ن یقینا زبیم پدا وا کې لمین الظالمین ذالماننا او شړې ګرهه ظالم بشي قالو ونه عليه السلام تا کې جګلو کتام سرا یا دعوت را کتاب مونږ ته دیمان سمرقند وي بیا بیا دعوتونه را کیسړی بلسې دی یاد یو کنه نو یاد دی کا دعوت جدارنا دعوت مونږ بیا بیا دعوت بیا بیا دعوت فاطمه رازو کوم ته فاطمه عذاب سمږ دا نه یره کتی د لشتینو نا قال انو نوح علیہ السلام بشک یقینا ا ج راز دو که تاسو ته الله پاګبانی الله و تاسو ترات تک پاغا عذاب کزه الله وغړي او نه تاسو کمزوري کوونکی الله الله را چې الله نزان خلاص کوي او الله کمزوره کوي او فیض وبذرني کوي تاسو ته خیرخواہی زمما کزه عالم خیرخواہی تاسو کو 21 الله والی چې گمراه کول ستاسو 40 ستاسو گمراهي غالي کنه تاسو الله نشم سمولې دال عرب ساسوري او خاصه کتب تاسو واپس کولې شي ادخال الہی هم یوکولونا بلک وای د جوړ کړې د الله پیغمبر د زان وای کما جوړ کړې د ما د زان جوړ کړې نفع علی اجدام نفع ما باندې جورمدارې ده په ما باندې جورم ده خلاف دی کما جوړ کړې د قران د زان نو مالبال له د سزا راکې ګور بیان د نوح علی السلام شروع رسوم تا غ بیان ده پد یو آیت کې خطاب چاته او کو زموږ پیغمبر پاک تا د تا د زانه جوړ کړي نه مان نه جوړ کړي کما دا قران د زانه جوړ کړي نو په ما به سزا د جوړم په ما راضی کنه او زه تا ادخال الایي مسکه دا سيو نقطه دلیل پیشکول کول ها په نحوه کې تعبیر کې جمله متارضه او د قران تعبیر ته پېتخال الایي سره کوي اوزباری او جداي ما داغه نه تاسو کوم جرم کووي بیا واقعيانو عليه السلام او اعلان او حکم کي شنو عليه السلام ته يک نشانه ده چې شريعه کې ستاسو قوم کې ايندا ستاد قوم نسوک مي مانرو لري پايندا کې مگر اچي مانولې دي اغه مو مندي ايندا کې سوکي مانرو لري نو چا ايندا کينډ وروړي نو نوح عليه السلام لاس فور تکړه يا الله چ کې نور دي ایمان نشته نو لا تذر على الارضی من الكافرین دیارا نوح کی رازی علا یو کورت و دان مپرده علی دا خبره کرده و مقا پاکیگا پاک کم کار کوي واسن الفلکا او جوڑوا کشتی زما پا حفاظت او زما په حکم باننی دا آیات با سورت نوح کی پاکار منگل رازی ک دا د یادنی نول ته نقصان کے ما نه بهغلته کې وس لوله توغاتمنی ف نه ظلممو سفارشمه کوو ما ته فپاره د ظالمانو کې کوم ظلیم دی الله ما ته شفاارتمه کو په خپله ظالمان دی شپارت د ظالمانو کېږيپله ظالمان تبادي خو نور عواې تبا او بر انہم مغرقون هم مغ خوون بشه کې به غکلی شي دی داس اوپه کوی دی, دی, دی, دی الله وي. د یبه دغه ما سره خبره وکړه دا تبا دی او جوړه والا بکشته نوح علی سلام الکلاچ تیردا په دوانې یو ټولګې د کوم نام ها ټوکه به کوته پس وګوره په شین اسمانو په داسه لکه یو سړید میصاف میسا را باندې یاد یا د جلبې پاغ دشتو کې پا مېرو کی قشته جوړه اوبراج دي په غلطه ګور اوبراج دی نو ابيادي غرونو مېرو ته د دې دښته اوبراج بیا نو تو کې به کولې زردي په شي تاسو په چرا به غتا عذاب چلو سوو بکي غل او واکي به جی په باندې عذاب امیش عذاب راځي یو د پاره د دې د ذلیل کولو لکه پاک کافرو چا عذاب راځي د پاره د ذلت تکلیف او لال یو په ام بیاو تکلیفونه مصیبتونه راځي د پاره د دې چا دغه درجه او چته لړه په درجات ایا په پرستو تکلیفونو مصیبتونه رازيده پاره ده معافی د ګناهونو الله ته ګناهونو معاف کوي چې په ارشاب باندې مصیبت راځي خدا انسان په نسبت با هغه تکلیف هغه الله بدل ور کوي چا په درجه پورته کوي او چا په سزا ور کوي حتا درده کله چې راځي زما عذاب امرونو عذابونه او جوش به وې تنو نوې منګا سړا په دې کشته کې دال کسم جوړې دوا نه اخ پلال لیکن ما سروازو چو مکشوی دا پاگبانیوینا دا عذاب زما آوازو کم سروازو چی مانی رو لی ریم و ما مانی یعنی دا هر یو نپکی یو یو جولا سروازو موزکر و موننس ولی دا دنیا با تول ختمی گی نو چه تا دا غیر نپس بیا دنیا زا عبادو ما نو چه موزکر و موننسی نو دا غیر نو پیدائش کی گی او دنیا به ډيري کې دا معنا د ځکه عادته ادمي وي و ما من ایمان نور له دا سره مگر نو مستدرك يو حديث کړی چې دا او يا کسانو وادي سي نه دي چې او يا کساندي لوپاو يا باندې اتلاق د خليل نه کی او ياو کثیر دي 70 مره سو توبه کوي موږ قلیل مانا تفسیری ماوردی تفسیری مراغی کری پدی جیبانی او کسانو کانو سباداوو یو نوح علیہ السلامو دریزامونو حام سام یافس او دریدائی خزیوی نسوشو اوہ یو اخپلا دریزامن حام سام یافس کنانو حاغب بدقیدوو حام سامیافس او داغه طریق خځ یو د هو کسانو ها او دلسونه کم اتلاق په عادت قلیل کی دلسونه سوا بیا قلیل نه دی کثیر دی بیا وما ما من ما قلیل وقال الرکبو او غریوات سین نه دی وقال الرکبو فیها بسم الله او نو علی السلام سوار شي په دې قشته کې په امداد د الله دې مصدر میمی اجرا وا د دې جاری کیدلې او د یو د یو د دې مرسا ارسا وا بشکر ابزما قضا کشتي روانه او کولا ربي رو په حکم دا الله بې تسيری ماウト د دې کرکړي پدې کشتي جوړول باندې سو کال تیر شې درې سوا نو عليه سلام بلنه تنگو سل کال کې د ابوټي نالو لو نو سل کال کی بیاغا غټ شو نو د سل او د سوه کال شو او په سل کال کی بیاغا کټکولو دغه جوړول ها ها کشته تختبه اوخه کولا هغه به یوځای کولا دا زموږه معموله کشته نیم نه و سلور سوه غزا دا دغه څه و ها پوغدو سلور سوه او دیر ش غزا هغه پوچتو دیر شي غزا او, او سلور سوا غزا هغه پخدو اې کې خپل خپل خاني وي او جوړه جوړه پاي کې وكينو دا یو شي زالاوته وي خو قال اركبو فیا بسم الله فامدا د الله دې کشته د للی او روانې دلی په حکم د الله بهشکر او زم ما بشکون کوم ير باندې دا کشته روانه او پا فیموجن کل جبال پشانت د غرونوونوونو پشان نوانا و کشته وي هاي داسه چا پيوي بڑا اوحتو وبوي اواز كون والي سلام ز کفار تنور جوشت تنورو ها اغه تنور کم تنور يا واغه تنورو چې د ازنان په کې روټي پخاي يا دې وټولو کې دې د روټو په تنور کې وبکار شوي دا نه خوي يا تنون مراد مخدزمکه چمغ دزم کبا نه وبرا کار شي دقه نه خبيذ عذاب او ډو برا کار شي او برې دې او برې دې انه ديګه د دي. پلا ورغدا داواز کوواله سلاق قل بشيتا نو خسوارو شو ار جوړه بشي خزه اغدري بشي حام سامیافس او داغه خزه خسوارو شو جوړه جوړه سوار شو دی بېمانته و او بچیا د اسورشا وکانو فی مازلن بچې غي چر پلان خبره منه چې دا پلان منه یو بچې نه دی الله او ته له سمینه عليك راستوي او دې فمازلين پکينارا د دین د خپل پلان داغه په دینو داغنه په یو طرفو یعنی بی دینو یاو ذا زویدا د فمازلینا په غاله د کشتهي باندې کشتهي کینو د کشتهي سره خوا خوا کیو پلارو ته او بچرګټیا بیا مینا پلار په بچررمنی یا ب نه یا او خو بچې نا کارشينو او بچرګوټیا را سو او مکېږه پام د کاافرانو دا ړ د کاافانو کار کې قاله بچی س اووس لا نهوالی نو پې غمبر دژونې د خپل بچی ځان سره ک کې نهشک کې نولی۔ بچې کې د ذااب نه بچ قالکنان سوي لا جابلین زر د زبه ځون س ټکانونسم را به ش مغر ته بچ به کې ما د بونه غر تهغېژ پاسا ها مفسیلي بعضې کره کې چې دو درې سلوړ کبلونو خلک بهله تو دغې په چپډ ب کو یا غر ته به سره پهناواما. معبودونه بچکی قبرونه والا بچکول نشکولغه بچکول والا سوک دے الله خبر شو قال نی پلارے لا عاصم اليوم من امر الله الا مر رحم کیستم چلے پلارے ها او بچی صد خبر ام او بچیا نشته دے بچکون کے نن رضا تعالی ذا اپنا الا مر رحم هیوم نا ذا چ عاصم صغت اسم فاعل الله اومر رحم ارحمم پا ماندہ اسم فائل ار رحم دعا سی غید اسم فائل لی لا سمل یو ما من امر اللہ اللہ رحم نشتر بچکون کے اللہ دا عذاب نسوک سوک بچکونو والا نشته مگر اغا رحم کون کے ذا چپچار رحم رحم زب بچکونو کئی بغیر د رحم ذات نا بغیر د رحم کو ان کی ذات نا نن سو بچا بچ کو ان کی نشتا بغیر د غنه بچیا رازق وره مکاوا یو معنا دا یا ضوال شغید اسم مفعول والا عاصم پماند اسمی مفعول الا مر رحم پماند اسم مفعول مر مرحوم لا معصوم اليوم من امر الله الا المرحوم نشذ بچکل شوینو د الله اعظم نسوک الا المرحوم اگر اسوک چپاغ رحم شویوی نن سوک بچکو سوغ نشتا چا باب بشکریشید الله اعظم نو اوسو بچکی چپاغ رحم نن بچاو والنشتا بچکورو والنشتا لا ماسوم اليوم من امر اللہ اللہ المرحوم دا دو مانے صرف زدہ کے آسانی گنمانی نورم دیرے جوڑی یو خبیا دا اس دا گران لا آسم اليوم من امر اللہ اللہ الرحیم یوما نا یا دواره سغیدس می مفول لا مسئول یم من امر الله الا المرحوم نشته دے بچکل شوی ننود د عذاب نا مگر الا المرحوم چې په رحم شوی چې هغه الله په مهربانی کې وی هغه بچکی لکه زو علا چې کوم مسره کشته کی نا زماندی د فضل باندې د پلاروی خبرهې کول وي نهما به بچ کوې یا پلانې او پلانې پلانېوه حاله ب نهملمهجو لکن نه سبا چا لکه ب چا والله دانا د خللاسوو والله برسوک به غیر لا نه پله بهلار شم پال بر راله وګوري زیارت ته بهلار شم دګته بهلار شم چا پیره به اوچم آپې خلکسو ګم بهونه جوړ کړي دي والا غې دلا به وسی اګه د کنان په شان خبره کوي او سم وحال بینوم الموجو او واقع جواړې پمنس کې چپا فکان منل مغرکین دواړه خبرې شروعې چپرالانو هغه ډوب کو او ګورا نوح عليه السلام خپل بچي جوانده د پیغمبر زګه ډوب شوه بچي روح کلی نشي جزاز لري کشته کې کې وسی وي وڅیکېږي پیغمبر دې ژوند دې د خوتو ګورو ډوب شوي دې او هغه نشي روښکلې چې بچي کې او پیغمبر نه دې ژوند دېم نه او بچیم نه دې او دې ما وبچې ته بسنګ بچکیار تا دو قرآن صورت اوہود دووے لے گناتو رسم چې کی چه پیغمبر داغا پمکی ڈوب شوئے دی اخپل بچے ڈوب شوئے جواندے پیغمبر نشی روک چې چه کې د ځان صدا نو چې پیغمبر ام ندے جواندے ام ندے بچے ام ندے نو سنگ با آغا بچ کی بچ بے کی با آف لانے بابا بچ کی وادگردہ کیلی بدی تماشے کوا بدی تماشے کوا بدی تماشا کے وقیلا یا لو سره وی الکه تنخوا وادم کي خير استاد په کو واجه بازار کي غرزي کارګاري ني ته په تنخوا وادي ها تنخوا وبازو جو چاغه سان مذکر پوري پوري उठي ناشتي په کور صحیح ناشتي مزدوري کي مهنت کي نانا زبا مزيب ملاو نه ادا سي نګي ګروڑا تا, تا و بچ کي هتا تاغه سره تعلق نه ساتي او تا بچ کي چې د کینان تعلق د رب سره نو نه بچي نه او د پلار تعلقي درف سرو نو بچه بچ او ویلې شو یا از مکه او ز مقصد د الله داغ بچي ډوبولو او ویلې شو یا از مکه راه کا وب خپل حتی له چې کوم په دنیا کې لوی غردې ها اصفهان لوی غردې په دنیا کې پینزلس غزا پاغلوي غرد پاسو بو وختې دې ژو خاطری دی الله شکر مه تې رضا کړو اا قزتنا الله مزه که حکم کو بو بندی بو او کوز مزه که راقوبو اسما بندي کوبو او كمي شوبو او فیصلو شو د حکم د الله د علاقد مجرمانو او برابر شو کیشته په جودی اس په غر باندي او آواز او وی شو علاقات نه فارقم زانیمانو आवाज کو نو علي السلام الله رب ته از رب وي وي بیشک ازوی زمان ده احل <سؤال> نده بیشک اصطابع ده ریشتی ها چه ته خفیصر کن ده فیصر کن کنا اللہ ده خوزمان بچه انو تباشو قالنوی اللہ اینوحا علیہ السلام تا تماما قویلو چلا تو خاتم نی فی اللذین ظلمو انہم مغرقون محصبت ظالمانو بعدک شفارسن که استازوی ظالمو یا نوح نوو علیہ السلام انہو لے سمنا لے کا یقیناً استا کنا ندے استا دا اہلنا ولی اہلنا ندے اخو دا غنا پیداو اہل ندے نا اہل زکر عمل غیر صالح شداغ عمل لے ننے کا نو شه بدملي نه دي نو تابعدار نه دي نو صاحب تابعدار اولاد کې نه دي نو یو پاکستان نه دي پوجي تابعدار د الله د پیغمبر نه دي نو یوکه د الله او رحمت کې نه بغیر بغیره مک په غضب کې دي زکه د الله که متوجي اغه خلق ته چا غشب کوي او بدمليانه کوي انه ليس من اليك نده ساده انا اغه اهل شما وعده ما تاسو دغه چا وعده کړی دا چې تاسو تابداروي او چې تاسو تابدار نه سن نو ما نه تاسو ما چې کوم وعده استاد حل او د عمل لنې کومقصد ده دې بدا مر بچے کد پیغمبر ولی نی اللہ اینا بچکی پیغمبر پلار پلار ولی دی پیغمبر نی نی بچکی لے که ابراہیم علیہ السلام پلار آزر کد پیغمبر نی احل خضا ولی نی اللہ اینا بچکی لے کدنوح علیہ السلام خضا عبدالوت علیہ السلام خضا پوشی پدې ځان کو مزانګه ما افلارې بابا خرزادهغه په خاندان کې په نسو کې ماخه بچي و نسو خلړه ده زه اړه ملګری ده بیبي اغه نشي پلاته پیدا ده اغه نشي بچکولې روړه په وسلو ما تاب سب بچي چې پیغمبرانو او نبي عليه السلام خپل لور فاطمه ته وې حديث البخاري کې راځي مسلم ذکر کوي يا فاطمه وګړه روایت ده يا فاطمه ان کی جی من النار اساتہ بشکا پلز اند جہنم دور نا دا کار مکا واشت بہ سب جہنم تزی ولی فانی لا امر لك ظلم ولا نفع ز استاد پا گور مالک نیم قیامت کے عذاب لکو پیغمبر ژوند خپل لورته وې اي فاطمه داسکار مکوا چې سبا تا ته قیامت کې عذاب ملاوي نو ستانګو غوړ عذاب نشمله رکولې اغه پیغمبر چې هغه سردار بالو کونينو دي سردار د جहानونو دي اخر النبي پیغمبر دي اولين دي پیدبار د شفاعت سلا اغه خپل جز نه د خپل لور نه عذاب نشله رکولې او دی باباتته واللاې پیرته واللا ل ګوری کهته خدای بخلی شکم کوي کهته خدا چې ته بخلی ګوری پ هم نه نه لږي په خپل وي کهته خ بخل دا نهې چې الله د تن بافی وکه او دازې پسان که الله په د رارح وکه د رام والله نه دی ته رحم, رحم والله تهله او په منګه مرحموقعه د دنیا مشاغل د دنیا تکالیف و او د قبر مقدمه منتما سانکه او په دې مطلب آسان کنو دا شه دا دا دا غره مستف ویصيله ولا هنا وسیله کیږي څنګه وسیله کیږي حوالہ او قران کی وسیله راغنو وسیله دې راغته پیغمبرانو ملي وسیله کا ها چې ژوند دې نشي وسیله کولې په ژوندني د یو پلاره او بچیا او د خزې مسکه نسبت ختم شوي دی پد ملګر څنګه نسبت راوي ابیا چې پیغمبرم نهی فلا تصلی سوال مکوا انت وسیله په مان د نزدېکټ سره وقت ویل وسیله ولټوا الله تعالی نزدېکټ پنې مالو نیک عمل ک الله د ځا نزدېکا سوال مکوا زمانہ پاس نو حلی سلام ته وی چنيسته ی تاسو پارا پاګی باندې پویا پیشګه زو پندره کوم تا تا انت کونا مفول حضف ده کرااتا انتقولا دی وجه نا دو وجه دبادگرن نا چه شیط ده جاہل آلو نا جاہلو سر نئی خوچ شینا <تصفح> زپاندر کوم دبادی دی خبرن نا چه تدن نا احلو سر نشی یا نا احل خو نئی نئی احل خوچ پاندر کوم آ چور سر شینا دیدی ابانی مدودی تفہیم کری کری دی وی نوح علیہ السلام کی دجاہلیت جذبا زکا اللہ و انی اعیزوکا ان تکون من الجائلین تید جائلانو ناوی جاہلو <تصفح> تجائل نئی زانت آلم یا وغا جاہل جذباو دجاہلت ظالمہ قالا نوی اوہاں پسیم خلق روان دے قالا نوی لیڈر دے عليه السلام قالوی زماروینی اوزبی کا سورا نقصان چی دن تا رسول پتے قرن که امودودی رسول پتے آغا صحابا بدنام کلی انبیائی بدنام کلی فی قاربائی بدنام کلی ساغا پرخی نیری پر دن کنو او جتا صحابا و انبیائی بدنامی نو تا خود دن جولی غصے کلی د دا چانا نقل شو بیانا ذکه صحابه مبارک پیغمبر پاک سوئے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین پتہ سو باندې زما او زما د صحابه سنت لازم دي طریق لازمي دي پیغمبر نه پري دي صحابه نه پري دي فقاهه نه پري سکے یو واحد زمال من پاکه تاسو ما خذو نه یو ز پاکه ما نو ټول چابه نه نقصان نشته طور صحابو باندې يهودي اخلاق و سرو قال ويز بین را بيني يوز بك بشك از پناوانم پتا چ سواركيت دا اس سوال کي ز ما را دا اس چنيوي مالپارا چ سوالو کم استا نه الله دا اس چنيشته مالپارا پاي باندې علم علم دليل مسره داغ شستان سوال لكم چ ما صف الله دليل ني او قطب خانهونه کې ماتا او رحم او بلځه کې راځي ها بني اسایل کې ولا تک فمالس لك به علم چې یو شذ علم د صدني ماري باندې کلکي ګمو هره په او قطب خانهونه کې ماتا او رحم اونکي فما شيبت رتا ونياونا او ولي جنو علي سلام کوشا په سلامتي طرف زمانه برکتونو پتا په ټول کو دا چا نچتا صددي تابسي دي او تولګيزه ده फायदा پور کوم د نړۍ کې بیا پور شي کیدای تا تر زمونږ نه عذاب درناک عذاب اوس کوشا اعظمات چې کما حکومو هغه پوره شه په مجرمانو حاصل دوا کې دا ام السلام درخه حالادم بیا او د غیب ندی چې ما مخه بیان حکم کو دا پیغمبر تا تا نوی ته پوهه واقعې د نوح علی السلام انت تنقم سا مقردین ای منګ ته د نوح علی السلام د واقعې سپتاوا کې ذکر کړی نیو منګ ته ته پتا وا کوم زما نوو کې 130ه الله پیغمبر ته وې ای زما محمد پیغمبر صلی الله تا ته دو نو علي السلام د واقع پتنوا داږي دا پتنوا تما خبر کړي نو خبردار زېما تا خبر نه ما خبر کړي فصبر صبر کوا انلا کبتاب شک اخيري انجام نه پرد متکیانو دي ولوا kia په عبادت باندې د چا ذکر کړي دو حو دو السلام مکه دی واقع بیان شوی او عراف کې دګل او ما ذیان او ته او د هود له اسلام ایري زماکو موبود الله بندګیو کې د الله فشره تاسو په حاجی تروا بي دلانه نه تاسو موږ دلو رو جوړون کې زماکو منوالم تاسو نه پدې مزوري نه دا موږ د زما مگر پاغ بادشاه چې پیدا کړې مارا افلاتاقلون مخلوق سره خپل سنشته عجز ته تاسو در کې مارا افلاتاقلون او دا چې صدر کین دای الله در کوي خپل اسو دا غري افلاتاقلون تاسو یا جما قوما بخنو غاری ز خپل ربنا بتوبو باسی الله تا رب دیی بادان پتا تاسو شی به پدرپه او زیاد به تاسو لو کو وسو تاسو نا او مگر دای تاسو مجرمان مجرمان مکیږي و قالو نقوم قوم تسوی بیمانه یاهود یهود الیس ربی ادب یهود الیس سلام یهود نوحا او سوم څه ادب پکې نه کوي هغه دا د بدبېری مشران به ادبونه يهوذا عليه السلام مشرانو جتنا زمشران او د علماو نومونو په بدبېری باندې اخلي يهوذا عليه السلام نه راغله من تف په دلیل باندې او نه تا سد سد دلیل چې مونته بیان کې بلا دلیل خبره کې اوسم و ماله دلیل نشته دا یی سره اسی علم دی دا وی بلا دلیل خبره دلیل نه او نه من پری خودن کې قلو مدرسې ګاراو نړی دوځو نه استانا منګ استاد وځي خپل مدرسې ګاراو نه پړېرو او نه منګا استاد خبرې به مؤمنین من انګي حاصل د فتو ورو ګلا نو من استاد خبر نوایم منګه روبه سې تاته باز من مدرسې قال نو نوح له سلام بسو ان په بده به مجنون لیوانه بدی کې شل بدی کې پالش بدی ووي وځم بابا پاور یو په عالم مےګنه شلبه دي یا نه مونږ قولي یو په عالم نه یو مونږ وایو خدای ته بولم ورکوا تویغه ذمہوار مالکان د فایده او نقصان دي مونږو نذیرموار موار یو لیا دي خوځي موار ندې د فایده او نقصان قال او ویله عليه الصلاه والسلام خدله سلام بيشکه ز غوا کوم الا تاسم غوا شي ز بيزار وجودائم تاسو شریکان کو مندوني بيزار الله لرامک دویو تذبير گد ټول د مرګ په امال مولت مرای کوي دای دا خبره سورت یونس کې چا کړه نوح عليه السلام کړه واد سلام کوي هر یو پیغمبر په میدان ولا لے و اجماع مر بندوبسو کوي ټول جمع شي امال مولت مرای کوي په بشکره زاس پارم پالا چې زمو استاد سره دی نشته یو زنده زنده‌ سره مگردانلونکي ان کې د تکفری داغنا بشکره زمو پاغلا رنیغه ده خځه واولل دل تاکي رسولي ما تاسو ته احکام درلګل شي په یبانې تاسو ته او رسول په دکی زماره یو کوم غیر سا او زر نش رسول الله ته شیند زره بشکره زماده پاریو شبانی حفیظاتون کې زماره پار محافظ د ساتون کې ارګه دا د عذاب نو خلاص مو سلام او کسان چې مان روړ مو په میړه باندې ترپسونو نو خلاص مو د له عذاب چنکارې کړو پایات د خپل <سؤال> لب او نافرمانی کړو د ام بیا علی مسالم او روان شوي په کار دیاریو سخت او عالی دینات ګر عناتگر پس روان شو او سم آئے پس روان دی اور پس گئیو پا دی دنیا کے لانت ویوم القیامت او داخل بشی پورت قیامت کے زید لانت آئیتا ہم داخلی اللہ خبر شے خلقو بیشکا دیانو کفر کرو دخبر رب اللہ خبر شے حلاکت فادا دی دیانو چکون دو حود علیہ السلام دے درے مواقع دسالح علیہ السلام پہ عبادت بانے بانے لګره موږ سمونډیان وته یو ځای صلی الله علیه وسلم او ما قومه نشره او بندګیو کې د الله نشره تاسو په اجازه تروا به د الله نام دی الله په ذکریت او د زمه کې نا واست امرکم او عمر دې ذکریت او د زمه کې اوګدوګ دو یا واست امرکم ها مالکانه ګرزوليه د زمه کې فده کې دیوی سیم مالک کڑی ری سوکوی دا سو بزمان دا بولی دا سو بزمان صدا اللہ دی مالا مالکانے گرزو لی دا سمکی سیسا چالے مالک گرزو لی چالے دا دو کنالو چالے دا جیر باتو چالے دا کلو وَاسْتَافِرُوا بَخَنُوا غَلِدَ اللَّهَنَ بِتُوبُوا بَاسِيَ اللَّهَ تَامُ آئی بے شکرم زمان دی نزدی مجیب قبلون کے دا مالو قَالُوا نوی دی احسا قیېې ته په کی مرجو وازیې د مییر تا ته دمونډ میدولو چې سا برغټ شيلی سرهتهسلام منږته به خواکې خواکې ممسی کوې من به جړ نوله رالی شر د جوړه د منږ ععل کا کېله دا چې سنی شي کوی او لیا نه شي کولی بیااس نه شي کوی اوس به من ما لم به وکو توړی به وړولهلاې مونږې په شرختته کو. کاده كنت فينا مرجوا تا ویته پمنګه کې مرجوا شرارتي بلما ثبو معشومواله کې تاسو کال د شرات باندې کاو مونږ خیر دې سم بشي مرجوا نه ما کې را باز شیطان سم شي بیا باز شرارتي سم شي ا تنا نا بو دا مايا بو دا باور مونږ خیر دې سم بشي یان ستاده بیان د توحید تاده شیطانای او د شرادت خبر او چذابات او د شرادت خبر کې داخ ندی کنه آیا منه کوم لاره چې عبادت وکمنګه چې باز به کازم مشران چې زمو مشر پلان نکا څنګه عبادت کا او منګه هغه عبادت پرېرو تم داغه نه منه کې اوسمه نوې خلق پیدا شوه نوې مسله کې وای ګنه وی مړه دانه نوې ښاډه کې نوې مسله کې خلق نه دی او ٹیم پہ ٹیم پہ دا کی گئی نوے نوے رازی مسئلہ زردہ دا قرآن زور لیم. دا اوزانا خبر ہے نو کومان. جانبیاء و سویر یا قومون و سویر یا از بیان اوما. وابی شکم انگ پر شکیو دا خبر ہے نا. چرا والی تاسو منگی لیغی تا مریبا شکم سیوا کی گئی شک با دیالا اوزی چی یارا دنیا نا. قال ان ویز ما کومه خبر دا کی مپوه کی ما که مزو په دلیل باندې تر په خپل نوم اورا کړی ما ته طرف خپل نه مهرباني سوق بهم داجو کې زمادا لاله اعظم نه ان عسیتو کما دا الله نه فرمانی وکړه سوق مخلاص کی فما تزيدوننی غیر تخسیرا نزیاته وې تاسو مال را پدې ونه باندې غیر دا تاوان نه بلشي غیر دا تاوان نه بلشي کما نافرمانیو ان عسیته نافرمانی زما سره د زبان صاحب مدارک لیکلی کټر حنفي حنفي د کی بیان نه ده بیا د خپیره حنفي نه د بیا د مسلوک بیا خپیره په د پټواله لاغه د بیا د مسؤلیت په د ماړه احناب کوشته خوشوافی او د سیویل په د مسلوک بیا د شوافی او د تلفیق العمل و او دا خن نه چې د خپل مقصد لپاره کله یو مذهب تزا او کله بل اېم ام شایپونی خو جایز دي کنه اېم شایپونی باندې خو مس په جوړابو جایز ده کنه امام شافعی علاکته و مذهب د امام ابو حنیفه کته و مذهب د امام شافعی باندې یا رب پونس خو جایزې کو ځاخه لکه نه خیر ده کنه ویا قومی نور خیر دے امین بالجاہر قید خلف الامام لاسپ نامکتا دادا حنافو دیکھ دیکھ نقصان ظاہری نشان مرا شایفی خیر دی لعنے خیر دی دیکھ دیکھ مدارک سری گری آغا وین نافرمانی دارا کما مسند توحید پری خودا در رسول و کارم پریغو دالا دن میں صحیح طریقه او نرسا و مخلوقتا دالا کتاب ما پس صحیح طریقه او نرسا و مخلوقتا ما لالا کم کتاب و حکم و مسئلہ دیکھ بیان کرے دائی کم چون چراؤ کو تو دالا فرمانی دا ما لبالا پا دے کې ان انعسیت ربی عذاب یومین علیم انام کم تیرشو کاف اسورتی یونس کم تیرشو اور استم را روان دي سورت الزمرك کما نه فرض تم وي او دی دا او دې بهمانه سکه ميره منګای زان لکار ګورم کلک ټکیمه کیڑا کی دا وره باندې بندي ش بیا ایدر ټکو مخ سووي احلاس رکم علیه مالا دې پر اعتماد پارلا نو ازما قومه دا او خدای تعالی دا حاصل پالا نه خدای برت و وي مون بدايه منوش نه موږ وخه پیدا بس یا ویته راتونه دا زه او استاد من باندې منو کو دا کار دی وک یم یو ودا کار نو خدا الله دی من بس کو کارم چې په کم کار منګه کار کو کړه به یو خبر اله باندې منو وای کدی ګټنه دې من له وخ پیدا کړل بیا دې خپل منو شک او شوب نه کو مصالح علی السلام سوال کوي الله ممکن اضا نه دې ګټنه له پیدا کړه نو چې پیدا کړه نورم بغاوت شروع اغا اوخی نیخ پی غسی کری او اخیر کیا لا رکڑا او نمونو خبر اے دا او دا اللہ طاقتو نو سنگا اللہ بیعتبا کری اوی خوا نو اول نمونو بیا منونو اس حال کې دا چې کم دیری ترازو نکی دے خوقتن نمونی خوا دس انا پر اگه گا ما دبان اللہ ختم القلب لوگو لے دے ختم را اے قوما داو خدا اللہ دا صالح علیہ السلام ویگوری ظالمانو داو خدا اللہ دا لکم ستاسو دپارا آیتا نخدا زما پا پیغمبری نخدا دا اللہ پا یوالی یو نپرده دیلالا چخوراکی پس مکداللہ که او مرسی دا پا بدائی بانی نقصان گوریو تو ونرسو دیو خیتا نامو جزا دا وگنو او بنیسی تاثر عذاب نیس دی فورا فاقرو و دی زخمگردی او خیلرا نحرو خودانه هر نې تعبیر پا آقارا اول اقرا و زخمتا ها اولې پوتورې وشتله نو هغه پرې واده ده دا هغه ده سوګر کې مویب شانو درې دې وشتله پوتورا نو هغه پرې واده په خوښه شله شو بیا هو ګرځې دینه شو هغه بېمانه خداد دې نه سالف راغې و غې لالکړه انور پر رضاو تلته جمع وروړې کار خو یو کس کوي انور پر رضاو یو کس یو غلط کارو کې او نور په صلاحګار او ټوطه عذاب کې کې دی فقال مين صلى الله عليه وسلم فته واغله په کورونو کې درې راځي تعيشو دنند په درې راځي په تاسو عذاب را روان دي دا وادر نظر وګ جنا الکلا چراغه زما عذاب نخلاص کما صالح علی السلام او کسان چې مانو وډه دا سلام او دا درې جوته الله یادې کړې چې صالح علی السلام او شه دروزو کې بدن نه نخله او چکل عقبل نه انسان دې او د الله د توحید په وجه غشید کړې نو الله له یو منتم وقف نظر کړې بیا یاسین کې راځي کنه آغا را حبيبي نجار چکل او داوت د توحید پیش کو او قوم باغوخه کې غ شهید نو الله ولا مولت ندی ور کړي فورن سابیاسین فورن یې په چا غواړې تا وملو مخه سره بیا وملو او شي اودته ور مولت ور کړي ځکه چې او جواب ومن خزي يوم زین او در سوينا پدارس کې بیشکره سباره کوي زورونه وني ځاګه سان چې ظلمي کړي چې غي اني ول ظالمانو لاړه چې غه پړاله نو وګورځي دا په پولو کولونو کې یاشمین پلمغه پروتو غو پراته پروتو غو پرېواد رفانه فانجو کویا که توبو د نیووسی د ریفیا په دیکه دا سه متباقله لکه تبویش په دیا لاکو کې د یوسی علا خبر شيخ الخلق بشک سمودانو کوفر کړو د خپل رب علا خبر شيخ الخلق بوعدا لسمود حلاکت د فاض سمودانو علا بودل سمود حلاکت د فاض سمودانو اَقرأ جَاءَ تُونُ نَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ فَمَا لِي تَأْنِجَ بِالْخَرِيرِ فَرَمَ نَارًا وَقَالَ يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا لِإِبْرَاهِيمَ وَعَمْرَوُ بْنُ أَبِي حَجَرٍ كَانَ بَشَّانَ بِسَاقِمٍ وَرَاءَ إِسْحَاقَ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَيُّ دُعَاءٍ تَجْوَادَ بِهَذَا الشَّيْخِ النَّاضِرِ الشَّيْخِ الْعَجِيبِ قَالَ تَاجِبِنَا مِنَ اللَّهِ أَحْمَدُ اللَّهُ وَبَرَكَاتُ وَعَلَيْكُمُ الْبَيْتِنَا حَمِيدٌ مَجِيدٌ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ رَجُلًا حَكِيمًا وَنَبِيًّا عَظِيمًا وَعَلَمَ هَذَا النَّصْرَ جَاءَ رَبُّهُ إِلَيْهِ وَمَا تَمَنَّى إِلَّا الْحُسْنَى وَإِنَّهُ كَانَ مِنَ الْقَانِتِينَ وَالْمُحْسِنِينَ وَمَا جَاءَ رَسُولُنَا إِلَّا لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيُصْلِحَ لَكُمْ وَلِيُخْرِجَكُمْ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً امي الليل و لا يتبت منكم احده إلا من اتبت لئنهم اصابوا و انا موضعوا و انا موضعوا و صبحوا و صبحوا و قريبه فلما جاء مناجعن لعليه سابلا و علي حجاك من سجيله منظوره مستوى ما تنعن ربك و ما همه وإلى آمد ينخلهم شعبا قالوا يا قومي بالله ما لكم من إله غيره ولا تغصوا مكالون من زنة إن يراكم بخيره وإن يخطركم وذابيو من محيطه ويا قومي يقول مكالون من زنة بالتس ولا تغصوا الناس الشيئا ولا تغصوا فيه الممسرين بقيا واثلهم لكم كنتم مؤمنين وما نعليكم حفير قالوا يا شعب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد الآباؤنا أو النفر فيه وإلى ما نشاء إن كانت الحين الرشيل قال يا قومي راكم كنتم نعبينة من ربي أي وريد إ لصاح السطاقما <تصفيق> تف الياابيا جدة قدوا إلي ونبة وياقوم لا الم شقاق يا يشر منثنا صغ من احنا طبيا ف صار ما غ تميج ببعة والصاب من بمت مطوب إلي الن ر ح وودقالال الشمان الطكثيرة بما تقول وإنناغراك فينا الضعيب ولا را قال جكما عنا بيزيز قالقوم يعرف عكم الله والها الس رااب نرببيها تعمل المحيطة وياقوم رب ورته دې وګورې ما کوم راکيب وران ما جاءنا الذين سنون الذين ما يحل لنا وذين يطلبون قال لهم يا لما جنكم بها السموات ورسلنا موسى كذلك نو سلطان لم يرا كنوا ملئ بالظلم ربنا يا قد مقاومه يوم قيام لفوردهم النار وذل يرد المورود في هذه الدنيا لعنه يوم القيامه باثر رفض ذلك من انباء القران قصوا عليكم منها قائم وحسيد وما ظلمناهم لكن ظلموا فما اعقلت عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما ربي وما زادهم غيرت بي وكان الهك ربك اذا اخذ القرا وهي الظالمة إن أخذه وليم شديد ان في ذلك لآية لمن خاف ذاب الآخرة ذلك يوم مجمع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجر معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا فمنهم فيها زفين وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا فبالجنب خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك غير في غ مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد أباهم منها قبل وإنا لم أفوهم نصيبهم غير منقوص ولقرأت إنا موسى الكتاب فاخترف فيه ولولا كلمة سباقا من ربك بينهم وإنهم لفي شك منهم مريب وَإِنَّ كُلَّ لَمَالٍ يُوفِيَنَّهُ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْس قال ان ما ادرك قومك وما كان ربك ليقلب <تصفيق> القراب ذنوا وها هم مصلحون ولا شاء ربك لجعله الناس ثم متا واحدا ولا اذا مختلفين إلا ما رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمه ربك لامن أن جهنم يجنته والناس يجمعين وكل نقص عليكم من باي رسول ما تثبت به فؤادك وجاك في هذه الحق وما ادط ذلك للمؤمنين وكل الذين لا يمنون عملوا علما كانوا يعملون وانتظروا ان منتظرون ولله غيب السماوات والارض والى انه وكن نو صعب دم وتوکل علی ما ربک فی باف ان عما تعملون و الله قصيبان و قصيبان اذا فرطت فنسل الله اكبر الله اكبر الله, أكبر الله, أكبر الله أكبر اشهد ان الله اشهد ان الله اشهد ان محمد الرسول الله اشهد ان محمد الرسول الله حي على الصلاه دغه چې تکرا وی د زینا وَدْوَيْمَ مَسْلَا چِعَالِمُ الْغَيْبِ زَيْمَا پُوِيَا پَارْصَبَانِ زَيْمَا دو آقے ذکر کے یعود ابراہیم علیہ السلام او دو امدلوت علیہ السلام او دا غیب ما خض پنزم آیات کے یا علمو ما یسرون و ما یولنون انہو علیم بزات صدور فَيَعْلَمُوا مُسْتَقَرَّ وَمُسْتَوْضَىٰ فَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعْلْمِ اللَّهِ وَعَلَّا إِلَىٰ إِلَّهُ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُم مِنْ دِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ ما كنت اعلم وانته ولا خوف مك من قبل اذا ان ربي على كل شيء حفيظ ولله غيب السماوات والارض نپدي باندې اوس واقعه ابراهيم عليه السلام پيش کړي چې فرشته اوس سره علي او اولسخه رتکا ټکي کو مخته او تکه هوځه پو ایبراهیم علی السلام پو یو نشدا فرشتي کاغه پو یو نهغه بولس خیري تا واغه ته دا چې فرشته خوراک نه کئ او که فرشتو ته پته وي چې پیغمبر زمنګ د پاره بندوبست کئ ویلوې پیغمبرا منګلا بندوبست او خوراک مکاوا اګورا ایبراهیم علی سلام او فرشته خذيو بل پالط پوې اولوتا علیہ السلام فرشته راغلی دی په یانه دی لوتا علیہ السلام چدا انسانان دی او کدا فرشتي پریږی ولاقد جات رسولنا ابراہیم بالبشره پتہ کې راغلی موږ تاسو ابراہیم علیہ السلام تاسوږي <سلام> د بچي قالو نو وی فرشته سلامن سلمت <سلام> <سلام> <سلام> یعنی السلام علیکم بچو سید اعظم قال نو ابراہیم علیہ السلام سلامن سلامن سلام و سلام رات دن کے چرایشی اب السلام پیش کئ او ناس اغه سلام واپس کئ قمال بسا نو وخت تن کو چراد او کو پارس خیر بانی حنیز بیت شریم او سورۃ زاریات کراجی سمین سوربخه او دا او رتکه چې زه تیار شي مل مانو به وي دی به سړی ستو کې روو به شي حلال بشو وارو کا سفر کړی او او د اوروټې پټیم کې پېښه اوس کیه هغه یو بجو دوه بجې دا چېو ټیم ده کدا د روټې ټیم نه او بیا څو ګڼې به یې سار کړې وارو کا الیک ملګرې او بلاني ځای ملګرې انجا بعیلن حنیز خشوکا دخپلوست مناسب او زر بندو بسوکا ان کلاج شویلی اون سب اسباب ډیر دي چې سرے چرتزی نو آغا مخکرین گو کیا لیک ازا نازم یہ کنا بھئی نو پا داد آغا دلیل لے چاگر آئے نو چه کار تیار چاگر آج انورسا سے تیار ہے ما خیال فلم آرائی لا تسلیلی امن کرو بوجس من ان حا زمنسه یو را تو ډیر وخت تاګ اورا تاګ اما د وځل <سؤال> د مالک خو زی مجبورہ کړما هر نو چې یو پټری فون را بی توا نو چې روټې ووې غرم نه خوري ما نه خور وینا را ګور په بیا خپای نو مونږه کار باندې سار شو هنو تقریبا ماخا ماده ته ورسي نو مو صدق تک پک خو همو بیا خپای کی نو چې راړو مو ته خپطا نه وای هواروکا بازار ته زوما وې نه وې نه نامه تاسو نشی کېره ګیبیا بابا جان په کیوب به خپه کېده وې کلا زو به خپه یم مه خوش پیل نه یراګی په وجه دا بیا م لري دړي دې سالو ګټي ساره نه نه همکه صدمل ما بندوبس کوا فلماره دی یوم لا ته سولې له موږ رم قران چل خې دا دا وې نه چانی وې هغه له خپل ته نه چا وې نو هغه ول چون چر را بیا هر کله چې ویل دو لا سنو دای چې ندسیدای خوراغ تا ناشنا یو غنغې لرا او پټکلا یې نه تا غینا پړکی او جسا را لا دای نه پړکی را چې دې خوراګ نه کی خو چلشتنو پاغه زمانه کې به دشمن ته دشمن خوراک نکاو قالو نوې فرشتو لا ته مې دیګ چې ابراهیم علی السلام ته پړکی را پټکلا نو فرشتو وی لا ته مې دیګ نو ګورا د فرشته په د نبی د ابراهيم عليه السلام د سره په حال باندې پوښ وکړ په خپل قوتنوبلي په لیکي پټکړه نو فرشته وی مې ريگا منغا د علی کریشی قوم د رسول سلام ته امراتو خدادا قائمت ولالو فزاعت پخنداشوا دا دو ښکاله دي په دایات کې یو دا چې فرشته ہا دمو ابراہیم علیہ السلام دزل پال پویشوے چاہتے پڑھے کیا را پٹکنا نو فرشتویلا تخب مئیرے گا نو دزل پال فرشتے پویشنیوے دلته عبارت حضف دے پٹکنا داغینا پڑھے کیا او وقفے کرے دے وقف مقصد دارے چې کلام دلته حضف دے او پخلی مرتوی انہا منکم مجلون او صورت هجر دوپنځو سیات کې راځي منګا ساسو نو تاسو ولې زما خوراکونه کا مازه دومره تعاون کړلې پرګرام او تاسو خوراکونه کا نو چې په خلی مرته ویو په لیکم بیا را پټ کړا نو وی په رستو لا تهمای دیګه او څه وشکنه نظر پال پویان وی عبادت حزب دے او صورت حجر کې ذکر دے انا منکم وجرون ز تاسو نو دما دویم اشکال ومرأتوه قائمه خدده و علالوانه پخانداشوه نو اسه یو سره بلک بلک پخانداشی نو داخده بیوکوب سری کار ده خاندار آزی دلی دلو یا د آوری دلو ده یو کار عجیبه نه یو عجیبه انسانیوینی یا یو عجیبه خبروانه پخانداشی نو دو واجبانه او خو شخص خځه ولاله ټک ټک پر خځوس دا صحیح موضوع په خندا شنه دا ووقف وکړ دي اوه هار سردبی بی ډیرا اکلمنه د خځवाडी نو خيار وا راغې څنګه دا چې بی وقفتیا کار کاو نانا حذف تم عبارت حذف دې هغه صورتي زاريات کې ذکر دې ان اور سنا الہ کوم می می کوملو تا من دا لګلی شو قوم دلوت علی السلام تا فبشرو زیره ور کا دی فرشتو ابراہیم علی السلام یو پاغ غلیو چې دا قوم تباکو الله علی وسلم قوم تباغ او دویم تعالی لا فزلی دا غلیو الله زیره درکئی او تعالی الله بچی درکئی ابراہیم علی السلام تا نچزیره ولاره یو ورکا نو امراتو قایما خذا داغ ولالوا نچزیره واولد په خنداشوا ځکه چلوغ ایبراهیم علی السلام کوړه ورو ده منونو ډق دک په ډکا رالن نو ایبراهیم علی السلام خذا دی لو خياروا او خيار خذف اورندې ګوري منمو خوراک نه ډکړې را وې او چې پازي نو درې ورځې پاز بیا وروه غوړي یا چې نور بل مال راځي نو به او دا ټول ډېر مه ته هو دا او خيار خذ چې یا فورن دې مل معلومات کړئ و دې منمو خوراک نه دی و دې یا سر پريځو افغانو دغه په طبيت نه او قسمه سره و چې نور څو له بندوبسو خو خيار خذ زمانه کې بعد دشمن د دشمن خوراک نه کاو نوچا غبارشه لوکي کې هوځو نو خځه او خيارو د ډوټې سره او درې دروازې سره خو کې ډوټې لګې کده جمعات ورک از ماته خاوند د میلمانه سوې هډوټې کې ولاړو ناغي ورته مون خوراک نه کو فرشتي او تعال لا بچې درکې او دا هډې هو ولاړو نو چې څنګه غزې واورې ده نو په خند شو نو ز امر عجیبه نه خندلاره کنا بغیر د امر عجیبه یو ناشنا خبر وارجوه مالاو بچې نو پخانداشوه یو سرهوی ستا بچې نو کرشو اوائی نیارا اوحو مالا چرتا کله تندیل اللہ سرا خلاصی او کله پو بچې بچه واوی خوارے مالاو مینم نو کری نو دا پخانداشی ځینه ملاوشو نو خدای دا غوړل او فضا یې کټ په خندا شو په خندا ول شو دوهجې د اوریدلو دا ځینه په خپل بچي ځینه ورګ منګاغه د پیساق او رسول سلامنا پیاکوب له سلام اسحاق او پنوسی نن وسې ځینه مولما ورګ چونو سره ملاوي قال د دې خدای افسوس مالا عذبو جو کومو اوزما خامندې بودا هاوند می بودا ده دګه دل سره به دی واکه بچی میلاو شی بشکا دال یو کار جیبا په دې بودا وای کیدا یو جیب نه مته قالو نوې فرشتو وای تا جکه ته د حکم د الله نه رحمت الله تعالی دی او برکت الله تعالی دی پتا سو یا الرب ایکور والو ها آن انه بشکا د الله استاله شو لای دا الفاظ دي چې ذکر شو د ابراهیم علیه السلام په واقعه یو مکه سلامن دویم رحمت الله او دریم و برکاته دا سلام چکور کے روغ جوړي بې بیماران په کې نهې رو سلام وې ټول دې تاسو جوړي په امن دی بيماريو تکلیف دې نهې دې کا شکور کې یو بيمار دې تکلیف ټول کوټ په مصیبت باندې ها او دویم دا رحمت نه الله دی چ کور ټول جوړوخوررااکې مخې نو دا رحمتې پهک سمهیا می داویږ پرمانه او درې ووبه کادو بیا پای کې خیر و بره کتم واچ وړی شي لکه لږ سی او ډ خیر به ک الله واچوي د دی د دیاماش په بوس اوروپ پایږلهکه خیرواچی او ټول کور به ساتي دیته خیرص ونو حل کلا <القلعا> چلال د ابراهيم عليه السلام د ير را نو راغه ايات و البشره قالا شاړه ته زيره بچي راغه زيره خبرِ کولِ ماسلہ پبادا قمدرود علیہ السلام سر رائے گریر بشکِ ابراہیم علیہ السلام و صبرناک آوہ آجزی کون کے اورا گردی دن کے واللہ تھا اور ابراہیم علیہ السلام اعراض و قردہ سباسنایقی نشان دارے تاکی راہ لے حکمدرہ بستاو بیشک دیرہ تنگیر دیتا عذاب چنبی واپس کریشوی دا عذاب عذاب برازیتا انکلا چلا چرال اوس بلوا واقعہ دلوت علی سلام انکلا کلا چرال زمنګ استاد دلوت علی سلام دا فرشته سی ابم سیغه د مجهور ال خپک له شو پراتو دا داګی پراتو خف نو خپدې خپو چې دا خو خسته زواناندی او زمو قوم دې نا کاره اوسپتی نا کار مطالبه کوي په بیزت داګی خپاو آه ها اوزا کا تنګشي پاره یو بلکې د دېرب خفقان نه یو بلکې وراله ځکه موږ د منمنو بې عزت کیږي اوي ځتمن سره بکول منمنو به حق کیږي قال وی وی دا دا سخته ځکه موږ د منمنو زتی عزت کیږي را هغه دا هغه څنګه چی بیا غا سووا راز غدولې جو په طرف دا غوانی یو صدا دا بل هر ادا سره چې پهبرابر ترې خیر را روانې تیز او منډوي یو هررا ده چې راځي خو بدل بدل قدمونه علی ګډور لکه د سلیږې سرهه ګډور روانې کلې دلارې یو طرفته ځې او کله بلته. لدی په نشه د شاوت کې دا روانو په بل بل طربان دی یور نو دا یو نشي که هاو امین قبلو مکدنو چامل بیکاو بدناکارا ویه زما قومات دا جنکی زما ری ہوئی گورا لوت علیہ السلام زما جنکی دا سی بیمانو او دا سی لوتیانو لام بیاخ پر لوریان پر نکاور کئی نا دا مانا نا دا دا زما دا چم جنکی دا پاگی ریستاسو دا پارا یا زما دا اومد جنکی او د چم اولاد تخلکا بچه ویلی چې دا چې بچیو ورکا ورشپ لا ته ری اواسکا بچو نو دا ونګي دا زما د چمجنکې یا زما د مسجدنکې دا پنې کاواله د لطاکی ولیدار کانو بیت فېری کوي زانمانو وایره دې الله نو مرصوا کوي ما په من مینوزه ماکي الستر دې تاسو نه یو سړی بیا په کلمه کې ده نا قالو دې تخویږي نسته دې موږ درا په بارته چمت جنکوستا کې صفايش منګد جنکو خوښي نشو تخپوي پاش منګي والو منګالکان والو قال نو وي لو ته سلام کاش وي مللا په تاسو باندې قوت کاش که زمادل طاقت رسیدې او آوي الارو شديد يا آو مازينو ولي اقو مزبوطه نو تاسو پورنده خبره کوله دا ګره بل زين هغه شام نه تلو قالو ویلو تلي سلام بشک منګاساز درپتا یو چر رشیگی لیکتا دا دیو دی د دې لوتله سلام نو رستو الله بام بیا له سلام دی لولو کو اومتونکی اور له خلکو کړه دې ګلو چاله نرشیګی لیکتا تا ثابته تا نو پوجا فلتا بيدار په یوسي د شپه او نو دی ګوري ساسو نه ورک شاته مگر خداس ته وګوري یکی نو شاندار رسیدون کې د عذاب فلسیګي بدایتا ابیشکا واده د سبا سبا پټم کې بد عذاب پدای راځي نو لوتا له سلام ډیر تنګ کړه وانه د سبا نذی د سبا نو مخ کې شي یا مخ په عذاب را نشي فلم جار کله چرای زما زاب نو کردومن کڅه تر په دې زما کې لان دې تر په دې زما کې تا معافي زما کوړ ټکلا و حالیا چې ما وړول پای پای کالي دټی کړو منزو دین فیدر ما پزما کوړ ټکلا حق ته چدار وانو نو بیا په کالی وړې دل دا چې اغه اوټشیو بیا په کاني نا چموړو شونو ځکانو د ورولو څخه فایده پات نشونه باران چراتل ژوندیو او کانو بارانم پښورو پيو ټيم کې پيو قوم باندې دعا زابونه نه دي راغلي د قوم دلو علي سلامنا د شعیب عليه السلام په قوم درې عذابونه راغلي خو په ان واحده نو جدا جدا او په دې باندې په ان واحده کې پيو ټيم کې دعا زابونه یو پا دی که شرکو اپل پی که دارکانو پت فیلی وا دا نخدارو پنی نشاندارو نشاندار دا پا هر یو کاری دا مجرم نملی کلی شویو چه دا کاری پتا بزی آونا دا دا کلی دا زارمانو نسل لرے اگوڑا اللہ وی دی گوری نا اسم چه سرے وی حیمن بادر تاو ری دا سعودی آخری چکم حال کی ریق حال کی چه تونه چاپیره تی کنٹتار تاوز چکن پریدی ہوتا اوسم پا غیده اللہ عذاب دی چه مرغی پی دپاس تیری گی پرشو او راپری ہو جی شنو دنڈو نی باران نچووشی دنڈوڑ شی اوچه آغا دن تا سوک لڑگیوان چایی دواغا سیو سیو نارے کیو سو جی اوسم دا اللہ گرف کی دی اغا ملکونا خصوصا دا علکان پا پتفیر ایبانی بلعام د ینا قوم شعیب دا اول مسالہ عبادت د الله کوي واقعات شعیب علی السلام بیانوی مالک ی قوم یانت یودا شعیب علی السلام ویرو یمقومه بندګی کوي د الله نشره تاسو پاداج تروا نه او مکه مو پیمانی هتلې بشکد یږی زوینم تاسو پفیداب فراخ د مال او ز یلیکم پتازو د عذاب روزی حت کوونکی از ما قومه او روالی اوکی پیمانی پرگی پیمانی اتلی پی انصاف او مکہ موی خلقوتا دائی سیزونا او مگر پر مکہ کې پسات کو ان الله بقیت الله ہے باقی دلاللہ غردی استعصد پارا چپ تجارت کے دلاللہ کم شے سیوا کی باقی کنو آئے کبالا خیاد خو حرام مکہ ہوئے تول کے جاتے ہو کمی مکہ ہوئے کې تاسو یې کینګون کې او نه مزه په تاسو باندې ساتونکې قالو نو دې قوم عائشہ بری سلام آیا مستحکم کې تا تا چې پرې دومنګا چرابل دومنګ مشرانو ته دا دې مونږ نه دی لکه خپل مشرانو دین نه منکه موږ د مشرانو دین نه منکه یا کو مونګه په خپل مالونو کې ازمنګ خوښ استاسه کار دې زمنګ په مالو سب کې کوه په کې کو کو چې ما کو کو سلويخته کدا بلچا پونوم نظر پیش کو کدا لا پونوم باندې ستا سره ورسم وي وازما کارستو سو بولز جو زبتا غلط مال بي زير ګورونا انك یقینن تو ل <سؤال> انت الحليم <سؤال> الرشيد عازات ډېر قلمندو خواري ذاتړي روخيابا دا استهزاء انوي قال النبي شعيب عليه السلام يا قوم خبر كيم ما کيم ازو په دلیل باندې ځله ده طرف نا اوره زه کړه کړي ما ته طرف خپل د زخستا رزه خستا پیغمبري او نو غواره ما چې خلاف حکم تاسو لا شباغا ستا چې زمونږه تاسو دا رينه دا څه کار نو چې تاسو مونږه خپل او ترا زمانہ دا کار نو آغه مسالہ سنکه چې سړے پخپل یو کار کوي او بل په منه کوي دا هیڅ خوري اثر نې بیا جنوارم مگر اسلام او سنت طاقت غشيږي نه آغه کوم او نه د همت زما مگر په توفیق د خاص په ما او په لدی یو خاصه ترې زید او دراګر زمبا ای جما قوم لا یجمننکم راتین دی کی تاسو نه بوغز جما جما سره بوغس کوي خلاف کوي آ خبره شوګل جی تاسو ته پسندایي چې دې سېدل قومونو کومو کوم مثالې تا اول دې قوم دلوتنه اسلام صلی الله کما سره خلاف کوي نو اسنه چې تاسو په خوانو غندې عذاب ورسیږي بیا او بخنه واره رمنا به تو بو بس ی الله تا فني کوما به شکه رب زما دې مې ربانو دوستانه كونکي قالوی شعی بلی سلام نپویگو منگ پڑی را خبرو چووی تو تا دیر یادی کری دی نو دیر دی یاد دی او بیشک منگ دی نو تالا پا پلزان کی ضعیفہ کمزوری تا کمزوری تا سر سری او کنویستا ڈالا خستا قومیتو ڈالا مضبوطہ دنو کنه وېست دله مونږه غټو کې پټ کړو تا لړا او نه ته مونږ باندې څنګه نه سره باندې کرا نه خوشا دلړه باندې کرا زورو دې قوم دې مضبوط دي قالانی شويب عليه السلام یې زمما کومه آیا دله زمما ګرالږی پتا سو د الله زعاب نه وزعلمانو زماده دل له لحاظ کویو د الله زعاب لحاظ نه کوی نه ریږي اونیو تاسو دا غدین دا اللہ لرا وراکم رستو تقلو زانونا زیریہ شاہ تا پس پوشتو آغدینم دا اللہ شاہ تا گزار کزالی به پیشک رب زمارے پاکار چا کوئی دا سو یا تک ان کے بائیکار کې کے شویب علیہ السلام کے ازما قومہ عمل کوئی پپل طبیعت تا ا اني به شک از ملک انکه ام دخبل بیان زره په بشي پاغچا چرابشي اغتا زابدا شعاب شرو ثواب کیه غلره اوا اسو چر جن انتظار کوی بشغز سرستا سونیما انتظار کوونکو نا قلم ما جاء امرنا الکدا چرای زماذاب لچینا شعیب خلاص کما شعیب علی السلام او کسان چیمان روډ مووداغ سلام پمیدا پاندیا طرف پون ما خلاص کوی وا غذر ذل زین جنموسیا اونیو کسان زر می کړی او چرې ظالمانو باندې می چغه و والا مثال کړا علا فاس به نوکل زی دی پخلو کوونکو کی جاسمین پلوغه پټوږه پړاتا پټوږه مکل ما ته خنه پرې وته ده زما تا به دانو سمبه ذات پرې بیا الله غزار کې فانو فانو شوری کاله مانو فیا ویا که تبه دینو سیدری پائے که الله خبرشه حلاکت افاظ مدین لکه څنګه چاداخ شو سمودیان الله وی چ سنگ می سمودیان تبا کړو نو مدینوالا می آلاسه تبا کړه اوسم ماو تا تمو یک تاسو نس میګه آ کارونا کوي تول کی بیمانی کوئی کمیں اجاتے دالکانو بد پیری کوئی شرکیات کوئی نا کار بد صلو کم کم کار میں چدا غیصہ رکڑیو قادر امان وَلَقَدَ صَنَّا مُوسَى اُسَو مُوسَىٰ علیہ السلام واقعہ جے کرکے پتسلی وانے پاو دو مسلو ترغیف تبلیغ مختصر واقعہ دا موسَىٰ علیہ السلام جے وګور را بیان کړو موسى عليه السلام او صبر کړو تاکي له ګلوه موسى عليه السلام په خلکو حکم او رضوخ کارواله فرعون ته او داوې زيدانو ته نو فتتب روان شو دې په حکم د فرعون په او له دې حکم د فرعون د کامیابي هغه کامیاب, کامیاب نشو تاباشو یخدمو قومه یومل قیامت مخيبکی فرعون پر قوم للا پر د قیامت کې فروان ومخې د خپل قوم نه رواني لیدر دی کنه او قوم باور پسي کم لیدر چې په غلط یو کپسي مخې به کپ غلط یو کپاسې وي او مخې قوم باور پسي پاوړه زموږ نه لسی لري په ستل غاړي وي هغه لیدر چاغد حاصل لیدر وي سوابته دا سره پاسې کې پصف کوي فاورا د رابولی نار راولي دې درپور باندې په بي سرور ذل مولود ډېر بده غذر غذر شوه پوها غذرونو اغه ته به خلق راته چابه سوريوب کول چابه منګېډو کولو چابه پتو کوڼډو کول اغه زه درات لولو چې خلک اغه زه ته جمع کیږي دیو راځي اغه چې خلک به جمع کیږي اغه یې اور پسيب کې يو پدې دنيا کې ترش په کمز أغناکار خلک ترې د مغز ته ځي هغه ځبانه روان دي سوچ کاوه کنه هغه ګودر روان دي جهنم ته هغه ځې چې خلک په روان دي اور پسيب کې هي پدې دنيا کې لانات په يومل قیامت او داخيل بشي قیامت کې لانت لانات دیر بد دے عرف دل مرفوض آغا عطیہ چاہتیا ورکنے شو دا جہنم خلق توفہ کی حدیع کی خشے ہو رکے نو دیب بیمانو للا عطیہ حدیع کی جہنم ملاو شو دکا کاری غلط کرے ہو دا دا خبنو دکل ندیچ بیانو من دیر لکتا اللہ او دا پخانو حالاتا دا دا بیانو ماں باځي دا غينا قائم موجود دي آباد او آواز دا غينا حسي دلشي وي دي تباشوي وي اوس اوسم دا کولو کې باځي آباد دي له ک مصر آواز تباشوي دي تاج اديان او ما ظلم نا هم الله ظلم نکوم فاعبان ليكند ظلم کې په خپل ځان د ګناو نو په لړینې کذتینا مدرګارانو ته اغا چې دو ته چغه والي بيد الله نس شه د عذاب هر کدا چې دا عذاب دروستا الله وي اغه مدرګاران چې دو دبو, دبو ته مدد شوالې نو هغه مصیبتې تلړینې کو عذابې تلړینې کو نبي او ته چغه سره ور وما او ما زادوم غیره تبیب او یاد نکوه دغه مدرګارانو هم دې مشرقینو لرا غیر د تاوان نه بلشي تاوان د شرکونو دارنګي پکړ کول د افتادی کله چونی سي کولو والا الله چونی فان کی بیان زلزلی زلزله راولي سی دابونه پیراولې نور اذابونه دغه سره واحلان کی ویغه ظالمانہ مشک نیول دا الله دې درد اوس درمن اوس سخت دا الله عذاب دې سخت دې او درمن دې خلق درمن کی ویه یو عذاب یو درمن عذاب یو وس عذاب راشي یو دا سي عذاب چې خلق او درمن شي خلق خلقو جړاي یقینا پدې هلاکت د قوم نو کی نخیز پاداچا چيري دا عذاب دا کې راتنا دا غرز دا مجموع الناس چونکو شوې ته خلکو دې ته خلک غونډيږي او دا اورز دا دو دا چې خلک به حاضريږي دا اورس کې وایي دا ګوره حاضرې ضروری دا دا غرز دا مې مشود چې اورز شاهادت تا پایي به خلک گوايانې کوي انبیاء به گواہی کوي فرشتې به گواہی کوي قران به گواہی کوي اخبارو علماء دیندار خلک او غوايان قیامت کې کې راست غوايذانو نو هر انسان په خپل ځانم گواہی کوي یومۃ الشدوه علیهم سمو ابصاروم غواہی به کوي په خپلو اندامونو باندې وګونو او سترګې هر انسان به غواہی سره مخی پمان او اخر او ان رسو من دل لا دان دې ته دا مګز پاره دا نه ته مو کارر کمنه ته یا بشي نو خبر بون کی او نفس الا باذن مگر بو اس سوغ خبر نشکولې الا باذن مگر کوکم ده الله بخبر کی لا تکلمونا الا من اذن الرحمان خبره وسوک شو کوله د اعلی پدربار کې مگراسو به خبره کوي تعالی اجازه تو کې د خبرو شوکا یو وزیر د یو افسر په مخ کې ولاکه غریب بنا سوي خجي خجي جی جی جی په رپولتاسو اर्डर وکه څنګه کله ناسي بیا په کفو کله شي او کوباصه وزوي نو د الله پدربار کې بغیر د نه اغه سنی आवाजم د نخی دی وخشاتل اصوات ها للرحمن आवाजونه بمغلیشی لا تسمو الا همسا الا رقزا کشار د خوبمنی आवाज سنی بم, بم ناورید چا داسه بروبی داسه بروبی اغه په یره کی رواني چې خدا سپاده سره کې خبره خدا پرې ده ومنون سقی شقی اندازو دنیا قسم یاو تر دی دنیا کیا دیو بسا مشر دی زمشری مودودا مغلق یا دی وی بیمثالی ریو دو دی آلتا بدخلینا چوفم نشوخ کلی بغیر دعلاد اجازتنا باج باید خلقونا بدبختا باج باید نیک بختا ارچا کسانی چا باید بدبختا آبای پور که بدبختا با پور که لاهم دې رباب پدې اور کې زفي چنګا دې زبیلګه ورکه आवाज اوې خدایا اوې خدایا و شي لك سرهي بيماري ګره خدایا خدایا خدایا ور و والا واسکي ګنه و او باز پدې خلقو आवाजونه غټ غټه لك هرچ غني ګو او او اج چي وباسي کافر جهنم کې حنيګي بدغه سي یا جہنم بو ته نه گی جہنم بو تاواز نہ کئ صورت ملک چدازی کلماولک یفیا فو تمیزو من الغیز شریگی بدووس نه جہنم چدا کافیرو میند شریگی بدو جہنم بو تا کئ ہمیشہ ویفیا اللہ زمین بچی ہمیشہ وی بد جہنم کے سو پوری چوی و اسماء النوزم کے نا خبال تا نئی زکا از سماون فترت از سماون شکات ها اسمان برا پر حم بر اپري ويته اسمان بشري دي نظام به دن هم بير هم شوي زمکه وخت مشيوي نو زمنګ د شيخ صاحب معنا سماوات نه او شتواله د جهنم او زمکه نه مراد ها كتواله د زکا زمکه کترا او سمان او چت ته ده وجه ده دینه نسبتو که سمان مراد او چت واله او درمکه نموراد کتواله نو کتواله و پورتواله ده جهنمه مشتا کتواله و براواله ده جهن ده دا جنتمشتا دامانه او ده دا تفسیر مراغی پا ده مقام کوي سو پوری چوي برواله د جهنم او سو پوری چوي کتواله د جهنم نو برواله او کتواله خب جهنم کې هميشهي ديباميشي او تل بدينيا را الله ماشا رب کو مگر اشفق استاد رب نزياد به کې ديل را ده نور ازابونا نور بوله لسیوا کوي ماران بپي اوريده برنا لډمانان بپي اوريده برنا زكومان ټين پا ټين بوله آزابو نسواکي فائن به شکر ابستا دا کاشو واري هر شا کساني چاب نيك بخت اغه په جنت کې دل در خلکو دازي ډېر ان کړې مادامت سماوات دا الا ماشا ربكم استثناء استثناءید خلل دمانه سمان برات چتواله اوزمک نه مراده کتاواله بیا بزوی کوړه چې حالې جو ارچا کسانی چې اغدي نیک بخته او په جنت کې هميشه وي پدې کې ما دامت سماوات سو پوری چوي برواله د جنت او سو پوری چوي کتاواله د جنت برواله کتاواله هبېګنه مگر اچ خو یې ساده رب نو زیاد بکیدای لرا دني متونو خپل دیدار مولا نصیب کی ارن زیادوار د نیمتونو دا ده الله بولخ خپل دي دار نصیب کی خپل ملاقات او شدا دا سره دي ملاقات شو لو ټول نیمتونو بدلې ير شپیا الله دي نصیب کی للذین عسن الحسن وزیا دا اوشت ما یاد یونس کما کی تر شو اتا نریم او عت اوتان اور شو نبی کټکړې شوی مجذور جز اصل ته وې جز و نخل داغا قجوری و اختوئی داسې داسی بدلی چا غبا ختمی شوی نئی مکی گتا پشکی داغا سنا چه عبادتی کاؤ دے کسان چه عبادتی کئی دا کسان نبلی دئی مگر آغا چلا بلبدی مشراونا من قبل پخوا نبلی دئی یعنی سنگ چچا دا پخانو خلق و عبادت داغا غیر اللہ کرے و ور کرے نو تاسو رن عبادت تاسو د مخلوقو کو نو تاسو رماسي عذاب به در کوما پروا چا چا عذاب د عبادت د مخلوق کړي سجدې کړي دا او کوې دا رحمت شي ویلي دا پهن مي شکراني او منختي ور کړی دا الله نه بغي د بل چا په مننه الله وی هغه د میچ څنګه عذابونه ور کړو هغه عذاب تعالم در کوما زکوي و انا لم اوفوهم نسبهم غیر منقوص او بشکم کور کوون کر اتا بر خدای دا عذاب شنو به کم شوي اغه می پورا عذاب ور کړو د شرک نو تعلمم پورا عذاب در کوم کم بدن نهي پورا عذاب در کوم تسلی پیغمبر ته تاکي ور کړو موسی عليه السلام ته کتاب تورات خراب کړی شو پای که کنو حکم مکه شوي طرف درو که کذا الله حکم نو د رحمت نو ما به فورا نحسان ورکڑیو خوز ما در رحمت تا績ادا چه مولتو لرکو ما فورا نحسان ورکو ما خیر دے تو بوبا سي چی اولی گناہ کهاله ما بما فورا نحسان ورکو لے ودامی در تا رحمت تاقذان در رحمت تاك آزادا چه دے قتلونdz کے شرکیت کے شرکیات بدا ملیانے کے زولا ما چه خیر دے تو بوبا سي خیر دے اسنبا شی خیر دے له اولا کې متونو سبت می د ب نو سم نه شي ل کو یا نفیصله به شوی د عذااب دی په شکې و کم د چلهمانسی یاره پهېخوااعذاب نه را ځي دوه زمونونه خلک کو اودا کوې او دا کوې په داعذاب نه الله دایت د رحمت د کاذا ده فرون ب ایماه چې د خلکو حکومت د بچو د پااره اغله س نه مهله پررکی کو به کتللو د خلکو نوې بچ د پ د دری ورو ماشوم به پیدا شو پاغه ب چه کې خدا لاال کوه د خپل مور په غېږه کې الله او تصوره مولت وررکې و د خییت د کوف راونه او چې الله خپل ګریف ک را وستې د نو سنګه بیا ونی سوو چې زونه موزیات کوي الله او نه صبر وور کوي صبر وور کوي او چې خپل غریف ک راول نو بسم خلکوته و غغاه او داسې وښ چې نشان کې. فراون څنګه نشانه کوم د بارا وسوم بېمانه پاځاباتو کې پړوتې او د انوار څخه لیلې وره ها دا څنګه کې کی بې پرېدی نه دا به نه کوي د عالم هواي نوم لفي شک منو مريبا او یقینا اندې خامخا په شک کې حکم د الله نه امر کامل شق او یقینا تول دو قومونا کلن کی تنوین عوض مزاف له مذوفه نه دی یقینا تول دو قومونا ان حقنا تول ذا قومنا لما تاکید پرد ان لما خامخ ليوفينهم پر بول کی دیتا ادب کا رفس اعمال بدل اعمال الله تول قومتا چاس قسم عمل کړي پورا پورا د امر بدل ور کو ما مقصد ده لما يقينا تقول دو کو مننا لما ها مها ليوفينهم قر بول کدیتا ربستا اعمالهم بدل دا مالو دا گئے یعنی ول بول الله پورا بل دے ور کے دا مالو زکات انو بما يعملون خبير وشک دا پا کارشد متون کڑے دے اگ په خبر دے نو چا اللہ دا هر امت حال نخبر دے دا آر چاہ دا عمالو نخبر دے نو بدلین ام خبر دے چو دورہ بدل بو رکو ما غلط کارے کرے نو دورہ سزا بو رکو ما خکارے کرے دورہ بدلے بو رکو کوشن یقیناً طول دا قومونونا لما خام غالی وفی النوم پورا بورگ دیتا رب دا مالو دا غی ولی بولا بدد اوڑکے انہو بیمایا مرون خبیر بشک دا اللہ پاک کاؤنو چدا خلقے کئی اغا پی خبر دے دنداری کئی موس کئی تابداری کئی نیک مری کئی اللہ وزا غیر چا بدا ملیانی کری ظلمون او قتلون او قتل آمی کرے نور لالا بدا غی مناسب سزاغ لورکی پوش فستقیم کماؤ انور مانیم دیو کافی فستقیم کماؤ میر تا کلکشا پیغمبر تاو ماتا میں کلکشا لکسن چو حکم کو لیشتا تھا حدیث کے راجی ہاں شیبنی شیبتا یا رسول اللہ یاو کس ہوئی حضرستا گیر کس پینو لگے تھا گیل الیسپی نه شو ان نو نبی علی السلام اور تو شیبنی و اخواتھا ذ سورۃ ہود آیاتن او دا غوند مثال آیاتن ز بوڑا کلمہ زکماۃ علاوہ کلکشہ او مصیبتن راذی کلکشہ کلکشہ سورۃ شورا کم راذی فالذالک فدع واستقم کما امرت فستقیم کماو میر تاو من تابعاو سو جی تبو باسی تا سرا را گردی تا سرا ولا تدغو سرکشی مکوی دو خوکم دالانا الله مکوی بیشکا دالانا پاکار چی کوای تا سری دن کے رے اوز فستقیم مانا کے سنگ ایک لکشا ولا ترکنو میلان مکوی آکسانو تام چو ظلمی کرے رے گورا دانوی چو ملگرتیا مکوی رکون اصل کی دزل منی تاوی الله و د ظالمانو سزا د ظلمینه مساتہ د ظالمانو پوخام ورزا د ظالمانو حالا د جزالی میشي حالا کا روټی میکړي ظالمانو حالا کا ظالم د بدمعشانو ناکار خلقو له نا روټی کانو نیکانو خلقو راوګا کرا الله و د ناکارو خلقو پوخام ته ريګا داګي تاون اون مکوا داګي ورست مکوا ګني ور بدل مل اوشي ور یو وي اریګم تېسن څخه نقصان نه الله لا يرد نک او دا رین يردکه الله وی ولا ترکنو ال الذين ظلموا فتمسكموا النار ميلان مکوې آ کسان او تا چې ظلم کړي کملان مکو نو برجي تاسو ته لوی ظالم چې دا الله حق مخلوق لو ور کړي مشرک لوی ظالم دی ميلان مکو غته چې دا الله کم حق دی نو غي بندته ور کړي لوی ظالم مقتدي دی چد پیغمبر هغه سنت تبا کړی او هغه ځان دین جوړ کړ او خلکو ته دین ښکارا کړی دغه مبتدی دغه وی ظالم دی دیو الله سکول دیو الله خپيخ کوله تندویرا آی های نو دغه وی شیخه د فاطمه سکمون النار او بل زی زکاره تاغت دین کار او ثواب اوته وي زاب الخ فاسق فاجر دغه تاسو بی دیني وي اګه دې دین کارو او ته یو دین کینه یو خلک یې کای او ثواب مونږ کر نو هغه زه بخامه ښای کار کړو را و کوم او نبی تاس را بيدالانا سوق دوستان چنده وبسا سیمداونو کې شي او شي بخای کار کړي نو رانده کسان نه انکار دي ظالمان او مخنيوي کول او هغه سره ملګرتیا پرې خودو ډیر ګدان کار دي اوس و امور مسلمه شګران کار دے یواې کېږي به عباد ته زور ورته منزونه کوه دواگانې کوا زی کوونه کوه چله مال استقامت را ما مضبوط کا. الله د خلکو خونوې لاې چی دی بهونټی زما بله لاند ن شته په غستانه. چا دربار لا نیې ده چا د ظالمانو لا نیولی ده. چا د بعد شااهید د لا نیولې الله زما بله لاند ننششته بغیر ستانه د خلاصې الله زما امداازکه. او امداد درازی پو اموری مصنحو پو دنداری بانی جناع و فریاد اللہ تا کوا واقی من صلاطا طرف این نهار راج کی من لرا پابندی کو ویدو مانزو پاترافو درست که اپسی صدش پی که درازی موسکوا درازی, منز درازی منزونا ماام او د شپې منځونه سارم په تیاې ک او موط هم په تیاې دا هم د شپې او د رې تادارې یا دا نه چې د رې تابدارې م زهکه آس کاروبار کوم د جمما سره د خوا کېې منځوکم که ګااک معکنې یو کوو به بیا پری ده او د شپې خو یره سارم خوب رابانېغاالب شو یو خدای مې مافکی نو او د شپې یرا ستې ملو نه په دی نه خلاصېږلو. سارو ما هم سپیل د وزارت اړیا او وخت ما وی چې دا پنځم منځونه الله پم فرسکري دی دا دا عقل په نسبت مون تعالی کې ترې دی کدا پنځم منځونه مون باندې فرض نه وي نو مون د بیا د نړۍ جوړ شو یا به زمنګ نه غیان جوړ شو زکه زمنګ نه به الله رخصه و زمنګ نه به زناورو کوم تش خوراک او سکاک بونو نه دا سټیمونه کوم موږ پر اسکری سحر غفلت ٹیم د تیر کړه د شپې رولمبې چې باسي کی د ماته په سجده پر یوزا راز ټول راز مشاغل کې ممتلای چنې مشغله د راز وکړه فورن توجو ماتو کا اسنه چې په دنیا راغونډه په مشغله کې وختای اوځي دی ما ماجګر کې بیا ټول خلق پروګرامونه روان دي کارونه اسنه په مشاغله کې ممتلعه چیرته ما يرنه کې ما خام کې ار یو په خپل مقصد باندې روان دي کور ته جي نو اوس نه چې مقصد نه پاتې نشي ګوره یزما د دیندارو او ماسوتن چې رازی او د کېږي غفلت راځي نو یاد کا لوبیا سم نام دې ماسوتن نه سار نه کوي ځکه یا سو کمیونستي څوک به دین شي سو څشي سو څشي هغه حدا پیژنې نه نو وایمره داس پکا چکه تاسو پورته شو دا هو ورزشه بعده خالي دی مونته ورته شنو وایي وای دا مالا نه نه نه دته سپک موږورا ګنن نو نور اډیانو ته ولار شه به کې نه بو کې که مې صلات پابندیکو و دې منځه پطرا بو درځ کې او په 30 شپې کې د بچي پاباندیا او امر اهلك به بچي پاسه وچ راځي پاسه بچي پاسه نو سیه منځه راځه یا نو ما شو او د تو په بیا ټول خو دې یو با ټولو دې ټول کور نویاس نن را دفترونو چټی سکول نو چټی را نچې پخې او نو پا موص پابندیکې کې کپاسی کې نه بهږي یا نو نسیم چټی را چټی زمونږ چټی نن خدای واه تا پاسه جای چټی ده نو د دین بدر زیات او کما نوازولا فمنل ال پسې سې د شپې کې بشک نه کی لیکي بدول را نیکی چ سړی کې نو پاموس کول او پنې کې کول باندې د انسان بدیا د ختمي یو ابن سیات لیکي بدول را زار ذکر زاکرین دا پند په دمر لوکا ګور چاودس تهو کو نفس پاو دس کول او د انسان ګناو ختم شو د مخ ګناونه د سترګو ګناونه پ مخ وینځلو ختم شو د لاسونو ګناونه پ لاسونو وینځلو ختم شو د پښو ګناونه د پښو وینځلو ختم شو پاو داس باندې سا ګناونه ختمېږي وروړه او دا مستبیات ل دا کې سوای بیا اجر او ثواب دی وروړه اوبې چې پای کې خوشو خوشو سره مسکه ځکه <تصفح> وې ان الحسنات یوزمن السيئات بشک نیکه لرکه بذولره دا پندې په دمو ملکات صبر کوا چې صبر کړو ائم بي علي السلام چې غوالوي غودله سلام نوح عليه السلام صالح عليه السلام شعیب عليه السلام یا قومي بذل بشکل نبر نبرباده اجر دنه کانو موجودینو فلولا ما نہ حلا حل ولنذ کلنا فوخاستا سنا خوندان د غروالی خوندان دا قلمنده بکیا ولی حق من خلقنو چې خلکې منا کړوې د فسادونو پزمکه کې ولیا کمن خلک نو چې خلک یې منا کړوې د اصول ظلمونو خلک یې دینه منا کړوې د اصول شرکیات او بدعات کې د دینه خلک منا کړوې سودونه کې رشوتونه غلط حرام پوری ها د پرده حق نه ورکه پرده حقونو باندې قابلی شي دا څوک چې بیان وکړي دی الله وې نه اور نه فساد ذلک د غلال جوړيږي د ډاکونو د شرابو او نه جوړي د سودونو نه جوړي د حرام خورې نه جوړي دا چې اقممن خلق نو چې خلق دي نه من کړې او شتاله وي الا قليلا مگر کم چې خلق, خوا خلق, کم خلق چا چا دا کار کوي او خلق ډېر کم دي خدا غ خلق دي انجینامن چې ما کړې دي نه چا چې د دې غلطو سودونو نه خلق منا کړې رې هغه کم خلق دي او کم اخلاص کړې دي عذاب نه سورته مايده کې 23 شوو لولا انها امر ربانيونه ولا عباده قوله لسموا واكرم الصوت ولنمنكيد خلقنا اا خدای خلقو علما دنا کار وینا گانو نا چدا نا کاو وینا گانه د شرک او د کفر وای اا غلطو خورا کونا نزل نیاد مخلوق پنو باندې پیش جمونونه زمونونه کوي زیات کې سدونونه کو شرابونه سکی دی نه و نه من کې د خداایی خل کو ولما یا میری ورپس یادتونو کې قانو لا لانا او نانمون کررنفاو د چ من کاو خلک د ناروواونه په خپله د ظال معو سره پ کې ل ی ودو یو ټولګو د ولهماو. چاغه یردو ک خلق نہ منا کیدا ناغه د اق ظلمانو سره موجودو پہاڑ طبکه کی پہاڑ کې اوردن شو او د ظالمانو سره سره د پوینا سره د علمنا د ظالمانو سره بناستو داغه قرصو باندې داغه خوراکونو کې نشکل عذاب او بنی اسرائیل راته د ظلم به په الله را علماء جکړو چتا سره د پوینا د ظالمانو مخنیوی نو کرے ظالمو زان تم خو او يولد زاد مانو سره ناشوي خوراكو نمکول او عيشه شتو نمکول الله او لومبه به کله هغه پوي خلک غير کړو منک خلق من نکو دي دی لومبه منګه ګيري ګو ولما او سوره عذابون شراغري دي ناغرتو چا سبب مونکرنده کړي په هغه عذاب راه پامر بالمعروف پر خودو عذاب نه ده قران ذکر کړي سوره چا عذابون دنیا کې راغلي دي نو ذکر آغیلی چا غا رد منکر دا نارواو چیز نره کره کل چه ناروا شه یو کسوینی او داغی ردونکی داغی مخنویونکی نو قرآن زاغل سزا ورکوم زاغل عذاب ورکوم او په امر بن مارو چې منزو کا و زکاة ورکا کدا چاو نکو په پده عذاب نو رکوم عذاب رد منکر بانی قرآن ورکی ممنان جاینا من اوم آغا آراب که تیرشیو اغا یهود بنی اسرائیلو چاغی اخکار کاؤ مایان بیا دخالی پور از باندینی ول یو با اخکار کاؤ یو به من کول اخکار وزا جز اخکار منده دخالی پور از مکہ وی عذاب پر آجی او دری مردنو او پریده منا منگیس کپل قبر که بس ملی اخپل که بس ملو نا نا نوچه کلا عذاب را غی را چاچ منا کولا دخالی پور از اخکارنا اقلا بچ کری ری یا نحو نعنی سو ما هغه خالق بشکد عذاب نه چاغې د احکام نه منې کاو اواغه چا چې د خالق ورسکار کاو اغم په عذاب کېونی ول اواغه چکم چپو سوپیان شیخ خان چاغې د شاملاست غانه پاسو نه وای مله منګې سکو اغم عذاب کې الله ګرکړي دي نه یو ظلم شروع شي نو د ظلم زلمم مخنی او دغې اواز په کاري چې دا, دا ظلمم ظلم دی می مننجینا میلوم طببال الذي نه ظور ما ترفیوه کانو مجرمی نه او روان دی کسان چسو میں کی مالدارو پس چې مشی پای کې خوشحاله شو باید ظالمان پاغه ماللو دوتونو پې خوشحالهدي او د مجرمان ن رفتستا چاده کې اوکري والا په سبب د ظلم چې داغ ای کا نه کخوا شو ستا ر په زور بانیمان ن پر زور خالقونہ ټول گئے یو په کډه اج همشری دی خلاف کو انکی توحید په مسله کې الا مگر خلاف نے کیا سوچ را مو کساره پچا ولذالک او د دې ابتلااد پیدا کړی الله تعالی را د دې ابتلااد پر الله مخلوق پیدا کړي یاد د عبادت پر الله خلق پیدا کړي وما ما خلقت الجن والانسا الا لیابودون الله و ما خپل مخلوق د خپل عبادت د لپاره پیدا کړي رې خوراک د لپاره مې نه وې ته زما کا کاو خوراک زما کار دی الله وې نمنګه لا عبادت اارض اوګاړ اوا خوراک منګې سړي اوګاړ 24 غنده په خوراک کې لګيای غټل یو غټل شپا اورد چې دا زما په ذمہ نو دا ز الله په ذمہ او, آو چې کم عبادت زما په ذمہ او اوستا نو او هغه منګه پری کله مشکل یا نه که میلاوش مونږ کو کې نی وخت دی او نا وخت را اره دا ټیم ډی ډیلی او هغه ټیم کملی په مونږ باندې هغه مونږم بوتشه ويرې هغه ځکه کو چې په دو منټه کې کیږي ظرف فارېږي نا مونږ عبادت نه پیدا یو علاوه تزمه کا زخراق زما کار دې وتمت كلمه ربك حكمنا پرو استاد رب پمردمانو خدا مي حكم ديچا ها ما دک بکم جانم د جناتو دخل کو غوندو نا حل یو د مون پتا د حالات د امبیاو اج مضبوطو مون پاغي د امبیاو حالات مي بيان کړه ستاره په مضبوطو ما ولل قران ده سه او راغله تا ته پر قرآن اور قران وازور 15 پاسو مومنان و لا کسلو تا چی ماندوری عمل کوي الا مکانتکم خپل طبيعت دا خپل طبيعت د خپل خیال سک څنګه عمل کینو ان عاملون کی بشک منګ عمل کوونکو خپل بیان منګ خپل کار د الله کتاب بیانو دا خپل عمل نه څه کوي نه کوي بنتجو پیشکی کی به اوزن من دا اللہ دا عبادت دا پارا یا داستان نالے گرے و قرآنی کریم او دا دی پا بارا کی پا تپو زمانگ نکی گی وانتظرین انتظار کوي بیشک منگ انتظار کوئی اوستاسو دا انجام حاصل دا صورت سلوڑ واقعی یو مسلوہ عبادت دا اللہ وکی نپاغیز کرکی فعبدو دې یو مسله عالم الغیب ويا پارسال لاو غني نو لله غیب السماوات و الارض خاص لا لا فردي برا وخته او خاصه لا ته واپس کې دلته څوک دل نه دل ټولو اف ابذو نه عبادت کو د الله دا الله توحید منا مقصد صورت وتوکل علی زان سپاره په الله یو مسله عبادت د الله کوي وګړه انبیا او چیوالی الله تعوذ الله الله تعبدوا الا الله يا قومي بذ الله يا قومي بذ الله يا قومي بذ الله يا قومي بذ الله نعبدوه او انبياء چغه د تا ما ته موي ته عبادت کزما څنګه چای کھلو د مو مسلا پیا پار سبا نظامی ما د ابراهيم السلام سره فرشتي را په شکل د انسانانو او ابراهيم عليه السلام نه پیغام دي چې دا فرشتی دیوان نے یو کدا انسانان سخهول ریت کو دیوال نه خوښ خیرت کړي دي مخته او ته یو خدای فرشتي حضرت مونږ خو راک نه کوم فرشتي یو نه ابراهيم عليه السلام تپت نو وا چې دا فرشتي کوي راووي په زول خرچ کولا فرشتو د پطانو وا چې ابراهيم عليه السلام موږ لاس خیر ته ویلی به حزت موږ خیر مري ته و خوراک نه کو پیغمبران د فرشتو په حال پوي نه دي او فرشته د پیغمبرانو په حال پوي نه او خو ژوند دی یو بل ګوري خبر نه او د خاورې کې پروت پیغمبر نه دی ژوند نه دی او پیرو فقيرو بابا زما زحال خبر ده را لسیږي او پويږي او ګوري او ويني ته د قران ته لوت سلام سلام صلی اللہ علیہ وسلم ما یو وما و ما یولینون اللہ ویز پارس خبر ما لا آلم الغیب ما کنت تعلم وانت ولا قومکا من قبل آزا ان ربي علا کل شین حفیظ لللہ غيب السماوات و لر برا اوقت زمان پر اختیار کیری او دام السلوگورا حضرت موسیٰ علیه سلام بیان کروا چگه والی او تسلیلن فابدو و توکلن علی زانو سبارب بادنا او ندی ربستان خبر دا کارونو چه تاسوی